Дівчата, що хотіли привернути до себе милого, або щоб їх любили, не раз зверталися із молитвами до вогню. Це треба казати о півночі на дворі на покутті. Добрий вечір тобі, огненний бугало. Здорова народжена хрещена молитвяна раба Божа дівчину. Куди ти летиш? Полечу ліса палить, землі сушить, трави в'ялить. Не летиш ти, огненний бугало, ліса палити, землі сушить, а трави в'ялить. Полетиш ти, огненний бугало, до козака у двір, де ти його спобіжиш, де ти його заскочиш, чи в лузі, чи в дорозі, чи в наїдках, чи в напитках, чи у вечері, чи у постелі. Учепися ти йому за серце, затомити його, за нуди. Запалити його, щоб він трясся і трепетався душею і тілом за мною, народженою хрещеною молитвяною дівчиною, щоб він мене не запив, не заїв і з іншими не загуляв. Усе мене на помислах мав. Цікаво, що в піснях ці символи зустрічаються досить часто. І за аналогією вогонь пече. Любов пече коло серця. Сушив, крушив, Козак дівку. Іноді вони набувають значення горя чужини, і сушила та із'ялила чужа сторононька, і сушила лихая години. Вогонь завжди допомагає молоді в любові. Так накупала дівчата й хлопці, попарно стрибають через багаття, намагаючись не розняти рук, тоді обов'язково одружаться. Дівчата пускають вінки на воду із запаленими свічками. Свічка веде вінок до того берега, де живе милий. Безпосередню участь бере і вогонь в дівочих ворожіннях на Андрія та на Новий рік. На миску з водою дівчата пускають човники з горіхів, в яких стоять запалені свічечки. Куди попливе човник, з того боку свати прибудуть. Так вогонь і вода вирішують долю дівчини. Сонце – небесний вогонь, багаття – земний, пробриз сонця. Отже, вогонь посланий людям із неба, священний. Його так і називали – сином неба. А оскільки небо іменували сварогом, то вогонь ласкаво сварожичем. І огневі моляться, зовуть його сварожичем, розповідає літописець. Оскільки вогонь під час грози сходив з неба в парі з водою, разом вони творили цей світ, то в багатьох фольклорних творах, повір'ях, вони нерозлучні. Вогонь біда, і вода біда, а без вогню і без води ще більша біди. Вогонь і вода, то брат і сестра, вогонь цар, а вода цариця. Трудна згода, де вогонь і вода початку світа в вогоні являвся людиноподібною істотою чоловічої статі. Це був ніби посланець сонця на землі. Отже, він такий же святий, як і сонце. Це божественний чоловік, що дає людям світло, тепло, допомагає в ремеслах, ковальство, дає хліб і всяку страву, але, як і сонце, може бути добрим і небезпечним, залежно від ставлення до нього людей. Тож його, як і сонце, потрібно особливо шанувати і не дай Боже розгнівати. Тоді він може жорстоко покарати, бо вогонь – мстивий чоловік. З цим було пов'язано багато повір'їв та заборон. Наприклад, вогонь святий і лаяти вогневі не можна. На вогонь не можна плювати, бо на губі вогники будуть. Ні, ні, прищі. Хто буде плювати на вогонь – то й на тім світі лизатиме розпечену сковороду. Не можна кидати у вогонь брудного, і кожен раз треба хрестити вогонь, як запалювати. Коли на полонині пастухи викличуть живий вогонь тертям чи кресанням, то зараз всі обертаються до сходу сонця, падають на коліна і творять молитву за ватагом. Кожна господиня повинна поводитись з вогнем обережно і з повагою, Має замітати його чистим віником, хрестити, ставити біля нього горня з водою і класти поліну, для того, щоб він мав що їсти і пити».